Kapittel 17 Utsangene mot Damaskus Se, Damaskus er fjernet som by, og den er blitt en grushau, en ruin som smuldrer bort. Aroes forlatte byer blir steder for jorder, hvor de legger seg ned uten at noen får dem til å skjelve. Og den befestede byen har forsvunnet fra Efraim, og kongedømme fra Damaskus. Og de av Syria som er igjen, «Skal bli som Israels sønners herlighet», lyder herstyrkenes Jehovas utsang. «Og det skal skje på den dagen at Jakobs herlighet skal bli ringe, og hans kropps feddene skal tæres bort. Og det skal skje når høstmannen samler det stående kornet, og hans arm høster aksene, at han da skal bli som en som sanker aks på refa i melavsletten. Og det skal bli en etterhøst tilbake der, som når en slår ned oliven fra oliventre». To-tre modne olivene øvers på grenen, fire-fem på dets fruktbærende grener, lyder utsagene fra Jehova, Israels Gud. På den dagen skal menneska av jord vende blikket opp mot ham som har dannet ham, og hans øyne skal betrakte Israels helge. han skal ikke se hen til alterene, sine hennes verk, og det som hans fingre har laget skal han ikke betrakte, verken de hellige pelene eller røkelsesokkelene. På den dagen skal hans festningsbyer bli som et fullstendig forlatt sted i skoglandet. Ja, grenen som de har forlatt fullstendig på grunn av Israels sønner, og det skal bli en ødselig ødemark. For du har glemt din frelsesgud, og din festningsklippe har du ikke husket. Det er derfor du planter herlige plantninger, og en fremmed skudd setter du inn. Om dagen gjærer du nok om hyggelig inn din plantning, og om morgenen, «Får du nok din sed til å spire, men høsten skal visselig flykte på sykdommens og den juhelbredelige smertens dag. Ha! Larmen av mange folk som bruser som når havene bruser, og buldringen av folkegrupper som larmer akkurat som buldringen av veljevann. Folkegruppene skal larme akkurat som buldringen av mange vann, og han skal sannelig refse den den skal flykte langt bort og jages som fjellenes agner for vinden og som en tistelvirvel for stormvinden. Ved kveldstid, se, da er det plutselig retsel. Før morgenen, den er ikke mer. Dette er andelen til dem som plyndrer oss, og den lodd som tilhører dem som røver fra oss.